M-a despuiat și soarele cu jaful, m-a tâlhărit și luna la răscruce, și în brațele încleștate să mă apuce mușcai adesea pietrele și praful. Fluiră -mi mierlă și mai zim tu, cuce, și tu, vântoasă, zumzeiem taraful, că mă ridic din trânte, ca seraful, împresurat d -un cearcă în ce străluce. Dacă mă aruncă brânci într-o fântână, beau un cauc de lacrim și iau vlagă. De mădărâmă lupta în țărână, întinde de braț o stea să mă culeagă. Și când mă surp din cântece pe o rână, îmi crește încă o aripă mai dragă. 10 a 12, a 1963